פרק י"ט ויהי אחרי כן, וימות נחש מלך בני עמון, וימלוך בנו תחתיו. ויאמר דוד, ויעשה חסד עם חנון בן נחש, כי עשה אביו עמי חסד. וישלח דוד מלאכים לנחמו על אביו. ויבואו עבדי דוד אל ארץ בני עמון, אל חנון לנחמו. ויאמרו שרי בני עמון לחנון, המכבד דוד את אביך בעיניך, כי שלח לך מנחמים? הלא בעבור לחקור ולהפוך ולרגל הארץ, באו עבדיו אליך. וייקח חנון את עבדי דוד, ויגלחם, ויכרות את מדוויהם בחצי עד המפסעה, וישלחם. וילכו ויגידו לדוד על האנשים, וישלח לקראתם, כי היו האנשים נכלמים מאוד. ויאמר המלך, שבו וירכו, עד אשר יצמח זקנכם, ושבתם. ויראוב בני עמון, כי התבאשו עם דוד, וישלח חנון ובני עמון אלף כיכר כסף, לזכור להם מנארם נהריים, ומנארם מעכה, ומצובה רכב ופרשים. ויזכלו להם, שניים ושלושים אלף רכב, ואת מלך מעכה ואת עמו, ויבואו ויחנו לפני מידבה. ובני עמון נאספו מעריהם, ויבואו למלחמה. וישמע דוד, וישלח את יואב ואת כל צבא הגיבורים. ויצאו בני עמון, ויערכו מלחמה פתח העיר. והמלכים אשר באו, לבדם בשדה. וירא יואב, כי הייתה פני המלחמה אליו פנים ואחור, ויבחר מכל בחור בישראל, ויערוך לקראת ארם. ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו, ויערכו לקראת בני עמון. ויאמר, אם תחזק ממני ארם, והיית לי לתשועה. ואם בני עמון, יחזקו ממך והושעתיך. חזק ונתחזקה בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו, וה' הטוב בעיניו יעשה. ויגש יואב והעם אשר עמו לפני ארם למלחמה, וינוסו מפניו. ובני עמון ראו כנס ארם, וינוסו גם הם מפני אבשי אחיו. ויבואו האירה. ויבוא יואב, ירושלים. וירא ארם, כי ניגפו לפני ישראל, וישלחו מלאכים, ויוציאו את ארם, אשר מעבר הנהר, ושופך שר ציבה הדדעזר לפניהם. ויגד לדוד, ויאסוף את כל ישראל, ויעבור הירדן, ויבוא עליהם, ויערוך עליהם, ויערוך דוד לקראת ארם מלחמה. ויילחמו עמו, וינוס ארם מלפני ישראל, ויהרוג דוד מארם שבעת אלפים רכב, וארבעים אלף איש רגלי, ואת שופך שר הצבא המיט. ויראו עבדי הדדעזר כי נגפו לפני ישראל, וישלימו עם דוד, ויעבדוהו, ולא אבה ארם להושיע את בני עמון עוד.